31. Траєкторія наближення Арка впала ще за часів смертності, ще коли фулкром називали сент Луїсом. Велика сталева дуга багато років стояла на західному березі річки Місісіпі, аж доки її не завалило ненавистю ще за доби, коли лихочинці не тільки пустували, але й регулярно доводили свої лихі вчинки до кінця. Тепер з Арки залишилися хіба краї. Два ржаві сталеві стовпи, які трохи нахиляючись один до одного, тягнуться до небес. З одинного світла, якщо дивитися під певними кутами, може виникнути ілюзія обман зору. Якщо простежити їхні невидимі шляхи вгору і навхрест, то можна майже побачити траєкторію їхнього наближення. Лише знатику їхніх опор можна побачити привид усієї арки». Жниця Анастасії і Кюрі прибули до фулкрума в перший день року, за п'ять днів до зимового конклаву, який завжди проходив першого вівторка Нового року. На прохання жниці Кюрі вони відвідали залишки арки. Це був останній вдалий акт тероризму, перш ніж до влади прийшов шторм і припинив ці нісенітниці, сказала сітрі жниця Кюрі. Сітра читала про терор. У школі цьому предмету приділяють один курс. Як і однокласників, сітру ця ідея спантеличила. Люди назавжди припиняють існування інших, не маючи на це ліцензії. Люди знищують ідеальні будинки, мости і інші архітектурні пам'ятки лише для того, щоб забрати в інших привілейне існування? Як щось таке взагалі могло трапитися? Сітра зрозуміла ідею лише коли увійшла в цитадель жінців. І навіть тут повне осмислення прийшло тільки тоді, коли вона побачила, як палає театр Палац Орфея. Театр не був ціллю, але лихочинцям, які напали на жниць, було байдуже до супутніх утрат. «На початку Нового року я часто приходжу сюди, щоб побачити залишки арки», розповіла жниця Кюрі, поки вони прогулювалися оголеними через зиму, але гарно доглянутими доріжками прибережного парку. «Це мене упокорює. Це нагадує про втрачені нами речі, а також про те, наскільки наш світ є кращим зараз, ніж був у аеросмертності». Це нагадує мені, чому саме я збираю і надає стійкості під час конклаву. «Вона, певне, була прекрасна», – сказала Сітра, споглядаючи за іржавілу руїну північного стовпа. «В другорядному мозку є фотоарки», – мовила до неї Марія. «Це якщо тобі колись захочеться оплакати втрачене». «А ви так і робите?» – запитала в неї Сітра. «Ви колись оплакуєте втрачене?» «Інколи так, інколи ні». Сьогодні я налаштована радіти здобутому, а не сумувати за втраченим. Як у світі, так і особисто. Вона обернулася до Сітри і усміхнулася. Незважаючи на два замахи, ми з тобою залишаємося живими і неушкодженими. І це варте святкування. Сітра теж усміхнулася Марії, тоді ще раз оглянула іржаві стовпи, і парк, у якому вони стояли. Це нагадало їй меморіал смертності в парку, де вона таємно зустрічалася з Рованом. На думку про Рована... В неї завмерло серце. Вона чула про вогняну кончину жінця Ренуара. І хоча вголос цього не визнала б, і ледь могла зізнатися сама собі, але жадала почути про більше мертвих жінців, бо ще одне збирання жінця Люцифера означало б, що Романа не зловили. Ренуара прикінчили майже місяць тому. Вона не могла вгадати, ні де Рован був зараз, ні його наступного об'єкта. Він не обмежувався між американськими жінцями, тобто міг бути будь-де. Будь-де, але не тут. Ти десь літаєш, помітила жниця Кюрі. В цьому місті таке може трапитися. Сідра спробувала не гаяти часу на ці блукаючі думки. Ви готові до конклаву наступного тижня? Запитала вона. Марія знизала плечима. А чому я можу бути не готова? Там говоритимуть про нас, тобто про замахи на наше життя. Я вже була в центрі уваги на конклаві, зневажливо сказала Марія. І ти теж, Люба. Саме по собі все це не негативно і не позитивно. Важливо те, що ти робиш з цією увагою. З іншого боку північного стовпа вийшов гурт людей. Це були тоністи. Дванадцятеро. Якщо вони були не самі, то завжди подорожували групами з сімох або дванадцятьох людей, уособлюючи сім нот діотонічного звукоряду і дванадцять нот хроматичного звукоряду. Вони сміховинно покірливо притримувалися музичних обчислень. Тоністи часто щось рознюхували навколо архітектурних руїн, шукаючи так званий Великий Камертон, який мав бути захований у якійсь конструкції ери смертності. Інші люди, побачивши в парку женців, почали вислизати геть, але тоністи залишилися, де були. Деякі навіть зло витріщалися. Сітра рушила до них. «Анастасія, що ти робиш?» Хотіла знати Марія. «Просто дай їм спокій». Але якщо жниця Анастасія вирішила щось зробити, вона не зупиниться. Втім, як і Сітра Теранова. «З якого ви ордену?» запитала вона в одного з них, бо він здавався схожим на лідера. «Ми доріанські тоністи», сказав той, « але не розуміємо, яка вам до цього справа». «А якби я схотіла передати повідомлення декому в локаріанському монастирі, то ви б могли це зробити?» Він напружився. «Ми доріанці не спілкуємося з локріанцями. Вони занадто неточно інтерпретують доктрину». Сітра зітхнула. Вона не знала, яке саме повідомлення хотіла передати Грейсонові, можливо, просто подякувати за порятунок її життя. Вона так засмутилася, що він нерован, аж погано з ним поводилася і навіть не подякувала за його вчинок. Ну, тепер це не мало значення, бо він точно не отримує ніякого повідомлення. «Вам краще йти собі!» – звернувся до неї головний тоніст, і на його обличчі відбивалася непривітність і осуд. «Нас ображає ваш сморід!» Сітра аж розриготалася. Після чого він розчервонівся. Вона зустрічала добрих і прихильних тоністів, зустрічала і шляхетних, кожен по-своєму. Вона запам'ятала на майбутнє, що доріанські тоністи – козли. Тоді до неї підійшла жниця Кюрі. «Анастасія, не марнуй часу, вони можуть запропонувати тобі лише і балачки». «А я знаю, хто ви така», – звернувся їхній лідер до неї з більш ядучою неприязньо, ніж до сітри. «Ваші ранні діяння незабуті і непробачені». «Колись ви за все заплатите!» Марія почервоніла від люті. «Ти мені погрожуєш?» «Ні», – мовив він. «Ми залишаємо розплату в руках усе світу, і кожен звук повертається по колу!» Сітра вирішила, що це тоністична версія приказки «Що посієш, те й пожнеш». «Ходімо, Анастасія», – сказала Марія. «Ці фанатики не варті навіть секунди нашого часу». Сітра могла просто піти, але той чоловік своєю поведінкою аж напорошувався, щоб вона трохи погралася. Тож вона протягнула вперед руку з перстнем. «Поцілуй його!» – звернулася вона до нього. Жниця Кюрі обернулася до неї з шоком на обличчі. «Анастасія, як тобі могло спасти на думку?» Але Сітра зупинила Марію. «Я сказала «поцілуй!»» Сітра знала, що він цього не зробить, але також підозрювала, що дехто з гурту може спокуситися. «Я подарую рік імунітету будь-кому з вас, хто вийде вперед і поцілує мій перстень!» Їхній лідер зблід злякавшись, що цей провісник неприродної смерті в бюризовому може викрести всю його паству. «Інтонуйте!» – крикнув їм він. «Відганяйте їх!» І всі вони почали з роззявленими ротами мугикати якусь дивну мелодію. Всі видавали різні ноти, аж доки не почали нагадувати бджолиний рій. Сітра опустила руку з перснем і ще якусь мить продовжувала дивитися в очі лідера. Так, він здобув перемогу над її спокусою, та ледь-ледь, і він це знав. Вона розвернулася до них спиною і пішла зі жницею кюрі. Навіть попри те, що жниці зникли, тоністи продовжували дзищати, і Либонь не зупинялася, доки цього не дозволив лідер. «І яка в цьому була користь?» – докоряла Марія. «Хіба ти не чула вислову «Нехай культ займається собі своєю какафонією. Виходячи з парку, Марія здавалася неспокійною. Певне пригадала свого брата. «Пробачте», – мовила Сітра, – «я не мала розбурхувати у сина гніздо». «Ні, не мала», – озвалася Марія. Я за якусь мить сказала. «Хай як мене злять тоністи, та він правду сказав про одну річ. Твої діяння завжди не даватимуть тобі спокою. Минуло майже 150 років, відколи я викорінила гніли пережитки уряду, щоб прочистити шлях для кращого світу. Але це колись повернеться відголоском». Жниця Кюрій більше про це не згадувала, але її слова не полишили Сітру так само, як і гудіння туністів, і вона могла закластися, що до кінця дня чули його в голові. Є моменти в моєму існуванні, коли мене заганяли в безвихідь обставинами поза моїм контролем. Найбільше пригадуються катастрофи в космосі. На місяці відбувся катастрофічний витік, після якого в космічний вакуум вилетів увесь запас рідкого кисню, залишивши задихатися майже тисячу людей, а всі спроби забрати їхні тіла для оживлення провалилися. На Марсі майже рік існувала молода колонія, перш ніж вогонь охопив цілий комплекс і всіх усередині. На ще була орбітальна станція «Нова Надія» – прототип, що, як я сподівався, згодом сформує придатне для прожиття кільце навколо Землі яку знищило, коли стався збій у двигунах прибуваючого шатла, і він проткнув станцію, пройшовши як стріла крізь її серце. Після катастрофи на новій надії я припинив програму колонізації. І хоча продовжую витрачати мільйони на дослідження і розробку технологій, що їх можливо потенційно використати в майбутньому, мої працівники і установи часто зазнають невдач. Однак я не вірю в невдачі. Як у цьому разі не вірю в нещасний випадок чи збіг? Повірте, коли я кажу, що чітко розумію, які саме речі і люди поза моїм контролем. Шторм